Välkommen till avsnitt sju av A bit of Nerdiness. Det här är Nico och med mig har vi som vanligt Danne. Hallå. då! Och fanan. Ja visst. Ja, det är som vanligt kör vi väl en vad vi har nördat. Danne, jag tänkte gå direkt till dig. Gissa! Kan det vara lite FIFA? Ja, inne på säsong tio nu. <laughs> drog eh, drog eh, transferrekord på hela spelet. Okej. Okay. Ooh! Ja, jag drog ett transferrekord på ja, blev det 900 miljoner kronor. Ah. Ja, mm. ja det är ganska fint. Jag så, så, så, sålde en av mina anfallare för 900 miljoner och så köpte in den för 600 miljoner. men var du sålde? Vem var det du köpte då? Jag sålde Adam Armstrong från ursprungligen från Newcastle, jag spelade med Stoke. Mm. Och så köpte jag en egen produkt eller ja, från Bournemouth. Så en av deras produkter okay. Som uh, hade en overall på 85. Mm. Så att ja, det är benett hasen i, Det är bara 10 säsonger. Den äh, framåt. Mm. Någon mer? Nej. Uh, Inget Skyrim eller något? Nej, faktiskt inte. Jag har okay. väl försökt gråta, gråta ner mig i Femmi-tracker också. Uh -huh, okay. ja. det, det, det är väl att nörda ner sig, tror jag. Ja, 8-bit- Blipplopp-musik Det är, är fanns svårare än vad man tror ja, och så Att så få till en riktig schysst ljud ja. Och så går man ut på Youtube-videon Och bara, Men, oh, kolla här har de en schysst Och se allting vad de har på Man bara, ja det här är Zelda-musiken Okej, oh, okay, ja det är så ni har gjort Ja, då vet jag, ja, jag. De fuskar jävligt mycket mm. alltså det är... Nej, jag, jag ska försöka verkligen lära mig där Så att vi kan ha ett schysst intro till den här podcasten mm, Det är nice Mm, och sen och när vi, vi så ändå pratar nördigheter så där, så grotta ner sig för vi, för vi snackade där innan, innan vi började spela in att köpa eh, redigeringsprogram, mm. Mm. videoredigeringsprogram ju, ja. eh, och då kan vi ju faktiskt kombinera att göra en video till den låten. Ja, absolut. Ja, just det. Yes. Vi behöver ju alltid lite där, lite Youtube-videorna som vi försöker lära oss och... Ja, eller precis. Speciellt. Jag har ju startat en sån också. Precis. Det är mm. inte de bästa videorna för det är jag som håller på jag har aldrig gjort det tidigare. <laughs> Nej, men alltså det är ju trial and error. Precis. var då? det är ju de bästa skådespelarna. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Skådespelare och skådespelare är det fan, men... Skräckslagna ja, små ja. pojkar. Ja, precis. Men vadå? <laughs> ja, vad fan, PewDiePie började också någonstans, eller hur? Ja, precis. Mm. Sen började han tjäna miljoner och fick riktigt bra videos, men ja, det är klart om jag det, bra men, videos Men det tog fall. honom typ fem år mm. att faktiskt bli upptäckt Precis. på det viset. Så att, än och finns alla. det hopp och idag är det enklare än någonsin att bli upptäckt. Så att, ja, det är sant. Väldigt ja. sant. Ja. Det finns mycket skiter där ute så det gäller bara att försöka stå ut på något sätt. Så förhoppningsvis kanske folk börjar gilla våra karaktärsdrag på något sätt. Precis. Färna, Precis. var du nördat jag... jag har spelat Skyrim, faktiskt. <laughs> Jävlar jag har spelat Skyrim. Hur långt tror du kommer? Levelmässigt och sådär. Alltså, jag började ju spela som jag skulle vilja spela. Okay. Alltså med en, en high elf med massa magier och skit. Mm. Men det funkar ju uppenbart inte. <snar> <snar> nej, Så för det är det... strop. Jo, det är sjukt mycket tal om under magi. Att bli en mage. Man... Ingenting. Eh, att det är rent skit att spela. Nej! Jo, jo men börja om precis där. Eh, <laughs> jo, jag började med, med en sån, en mage. Och det gick ju inte så hemla bra. Man dör ju konstant och av allt. Och när jag läser på dö, för det är inte roligt... Då, då började jag om från början igen. Med lite mer warrior-inriktad karaktär. Ah. Med lite armor och lite grejer. Ah. Och nu går det alldeles utmärkt. <laughs> Allt bara dör. Så, så är det med ja, all... här fallet nej Nej, nu är det Northman eller något ah, sånt där. Ja, nord. Ja, precis. Mm. Och det, nu går det alldeles utmärkt. Jag är level 7, snart åtta tror jag. Okej. Okay. Och eh, spöar allt utom jättar, som jag har mött. Men jättar, det, de ska man ta från distans uppe på ett berg. Ja, eh, jo tack. Eller eh, någonstans där de inte kommer åt en. Ja, uppe på ett berg. Ja. På, på en, kli, en klippavsats. Ja, precis. Då ska man sitta med pilbågen och bara mata och mata och mata. För de är inte skitroliga när de börjar jaga en. Och nej, de är, skitro... nej de är inte skitroliga när de slår ner sin jävla klubba i marken och man flyger typ en 2 meter upp i luften. Exakt, och man är redan död innan klubban är marken. Typ? Ja, uh, nej, så att det, det, det har jag spelat och ja. kommer att fortsätta spela framöver här nu en stund. För nu har det varit ja. riktigt roligt igen. Ja, ja, jag, har, jag brukar hålla munnen, jättarna. Ja, de, jo, men, ja, men jag, jag, började, jag gick in i det här spelet och trodde att det var som andra spel jag har spelat. Så, Om man till ska exempel. Säga, Ja, men typ som WoW och typ som. de Alltså lite andra sådana här typer av spel. Typ som Fable och alltihopa. Mm, okay. att, det, att det går att ge allt som man möter. Går mm. det på något sätt att slå ihjäl? Nej. Naja. Men chef äh, fick jag. För Nej, så jag... Funkar det så fuckar inte. Hey, man, här man... gäller det ju faktiskt att tänka efter när man möter någonting. Att, eh, exactly. Ska jag ta den här fighten eller ska jag bara försöka springa härifrån så fort jag bara kan? Ja, det låter som en plan. Mm. Ja. Och det är väl i stort sett allt jag... Oh, jo, jag har, jag har ju fortsatt med fallout-skälter också. Ah, Men total, det, total havererat nu med mm. det nyaste skältret jag byggde. Alla bara dör. Jag har typ så här, jag har typ begravt 15 stycken de senaste tre dagarna. Eller något sånt där. Så, yes. äh, ja. ja. Nej, men det är väl det jag har gjort sen sist. Mm. Ni, eller Nicky-Nico? Ja, jag har också... Ni snackar ju mycket Skyrim, så jag testade ju också det. Mm. Men jag spelade ju väldigt mycket på Playstation 3 förut. Mm. Sen fick jag ju problemet där att fort jag kom nära vattnet så dog hela mitt Playstation 3. Och jag hamnade i ett uppdrag som automatiskt skickade mig till en ö. Där slutade jag spela. Han, Hanterar du det på PC också? Jo, så ska jag skaffade det på PC. Och eh, nu jag testar lite Men det där. Det är, jag har stött på lite sköna buggar som bland annat en flygande. Vad heter det? Mammuten. Ja, just det, ja. Jag gick runt. Hörde, mm. och hörde. Han oh, ja, gick några steg till Tittade upp Och så bara bam! Ja Dog jag man ja, Ibland så kan man stöta på en flygande häst också mm, ja, jag, vet, jag vet inte riktigt Vad det är Men på PC så. Du går in i Eller upp i typ en skog Och där inne finns en flygande häst Varenda gång man kommer dit så Den typ studsar mellan trädena I luften det, det är skitroligt Den Den närmaste flygande jag mötte det är en spindel som vägrade klättra ner från sin tråd mitt i rummet. Så vi fick ah. skjuta i jävlarna istället. Mm. Ja, lika bra det. Det var bara irriterande. Mm -hmm. mm. Nej, så det ska Skyrim testa det lite igen. Men det jag gick över på Witcher 3 igen och fastnade där istället. För det håller jag fortfarande på. Där hittade jag också en ganska skön bugg precis i, igår tror jag det var. Stod och slogs mot några drowners heter de Och mm. de kommer ut från vattnet Men det är bara det att en hoppade i Rakt ner i, vad heter det ja, sanden i vad heter, Längst vägen okay. Och började simma under sanden Och det var lite, aha Men han kunde inte komma upp igen för Den hade ju registrerat att Det här måste vara vatten Sen, nej, det här är sand Så han fastnade där så jag kunde inte ta dö på honom Det var lite, ja så han, han följde mig en bra bit För han trodde att han simmade under vatten Att jag var simmade där uppe Så han följde mig en bra bit till nästa stad Tills jag ska, gjorde ett nytt uppdrag Så det var lite såhär ja. Fan vad skraj du hade blivit Om han hade simmat förbi dig Och hoppat upp ur marken precis framför dig ja, bara, Nytt monster Men jag såg ju när han hoppade i så jag bara Det där skulle nog inte ha hänt Så gick jag vidare istället Nej ja, men det är kul det är, Jag har börjat fått lite små, dåligt med Quest Som jag klarar av just nu. Jag tror jag är i level 12. De flesta uppdragen där jag är just nu är över level 20, så jag måste väl röra mig vidare ah. nu. Jag gör ju alla sidequests också just nu, så det finns för att göra. Mm. Utöver det så har det väl inte varit jättemycket. Jag har... Vi spelade ju Outlast. Jag är fanan. Vad var ju var det ja. vi snackade om Youtube där. Ni kan se oss skräja pojkar. Jajamän. Jag spelar ju lite längre än för dock, men alltså jag var helt svettig efter att jag hade spelat klart. Ja, det, det, det där är ett sjukt spel. Mm. Men vill man veta exakt vad vi tycker om spel sånt, så kan man ju kolla det på Youtube. För vi går ju in efteråt och kör en liten diskussion om själva spelet. bas. Mm. Mm. Jo, men hörru Nico, jag har ett spel till faktiskt som, både, som jag vet att både du och jag har spelat. Som jag faktiskt var tvungen att skaffa här i helgen. Ja, ja. Är, jag har ju faktiskt spelat lite Rocket League också Ja precis, vi körde lite matcher där som tyvärr inte funkade inspelningen på Men du blev så taggad att du skaffade till PC sen Ja precis, jag åkte hem och köpte en egen variation av den <laughs> Har du, du att, spelat äh... någonting på den då? Ja lite grann, jag har börjans någon, vad, vad he, jag vet inte vad de heter i e Rocket Det är det seasons Season. Seasons det heter Seasons du kör flera ja. matcher, Ja, jag har börjat en sån och har kommit det, ja, tre eller fyra matcher in Men sen var det så förbannad så jag var tvungen att sänka svårighetsnivån lite grann. Jag gick ju hårt, helt enkelt Ja, jag gjorde ju tvärtom att jag gick lugnt Men nu har jag klarat den season, nu gick jag upp ett steg Men då är det ju så bra mycket svårare För att ja, gå från liksom, grumma. Ja, från att gå till liksom 10, 10 1, liksom när jag vinner med 10 poäng liksom till nu, där, har jag tus tur så vinner jag med 1-0. Annars åker jag på spö. Liksom, skillnaden mellan svårigheterna är bra jäkla stora där. Ja, det är fruktansvärt. Eh, sen efter det så gjorde jag ju också det kom upp i fredags en liten video där jag visar upp mina, en del från min samling. Där visade jag visar Street Fighter, Tekken och Mortal Kombat. Då. Mm. Så man fick se en liten nördighet som jag har där. Och det kommer ju en ny nu på fredag som är, jag skulle anse den gulligaste delen av min samling. Så det kommer bli ja, kul. Mm. Ja. Ja, men annars har jag inte nördat någonting speciellt. Utan, ja, det var väl det. Mm. Ja, men Ska vi hoppa in på nyheterna på en gång? Gör det ja. Det Kär. har ju varit Gamescom förra veckan. Ja. Och ja. det kom ganska mycket nyheter. Jag kan börja här med World of Warcrafts sjätte expansion har ju visat Och det är World of Warcraft Legion Yes, The Burning Legion Precis Där vi, mm. ja vad är det, där är de som återväxer Eller vad någon ork där i trailen. Jag har ingen koll på deras historik Tydligen så är det en gammal karaktär som har kommit tillbaka Ja precis, det är ju, ja, det är faktiskt en elf mm. eh, Som har kommit tillbaka Han, det, det är, han är ju sista Bossen i just Burning Crusade-expansionen, den första expansionen som kom. Okay. I Outlands. Ja. Oh. Oh, yeah. Så att det är han som har samlat ihop en ny armé. Ja, oh, precis. Och attackerar Azeroth Mm. Genom The, the Dark Portal. Okay. I Badlands. Ja. Oh. Äh, Nej. The Blasted Lands, sorry, Blasted, Blasted. Lands. Ja. Oh, yeah. Badlands, det är för fan öken. <laughs> ja. Sen, ja, det? det? kommer en ny... Det, vad heter det nya? Det är Broken Isles... Vad heter det? Isles, Kontinent. Ja. Det är väl den nya. Mm. Level capen har ökat till 110. Och yes. vi har fått en ny Hero-class som är Demon Hunter. Den verkar skitcool. Mm. Jag har ju aldrig spelat World of Warcraft, men man känner ju ändå om väldigt mycket som de här från Warcraft 3. Yes. Då de är det speciellt det är en Hero där som Såg se exakt ut så där Så det är precis. lite kul Eftersom hela, Warcraft, eller ja, hela World of Warcraft Är baserat på Warcraft 3 Ja precis ja. Så det tror jag kommer bli riktigt poppist Eller Demon Hunter, många som kommer köra Det tror jag säkert Nästa nyhet Gamescom visades också Eller de presenterar Release window för Crackdown 3 Och den mm. kommer släppas Under sommaren nästa år jag gillar Crackdown 3 i och med att uh, du kan ju förstöra allt, mm. verkligen allt. Precis, de kör, vad är det? De, de är uppkopplade till, uh, vad heter det? Cloud. Ja, precis. Så, så att man kan verkligen ta sönder på allt eftersom de lånar kraft från clouds, liksom det är ganska Exakt. coolt hur de gjort det Så precis. vill man ha massförstörelse då är det Crackdown 3 som gäller. Ja Jajamän. Och så får man se väldigt mycket boobies. Ja, boobies. Det är, det, är, det, är, det, är, det är precis som i GTA 5 och 4, liksom. att ja. The Strip Joints. Ja, den, den är alltid full, fullsatt, så att säga, med folk. Den är så Pixelated det. boobies. Ja, precis. Om man inte kan få loga oh. av det man får på nätet så får man väl leta i tv-spelet. Ja, precis. Får man spela Witcher 3? Bland annat. <laughs> <laughs> <laughs> boobies. Boobies. Mm. Uh, nästa Är att Fallout 4 Kommer inte ha någon level cap Ooh. Så kommer man kunna Levela och levela mm. uh, Bethesda har gått ut och sagt uh, To fans who were uh, Who asked Fallout 4 doesn't end When the main story is over And there is no level cap You can keep playing and leveling Så man kommer när själva huvudstoryn Är slut så kommer man bara kunna fortsätta Så det är kul Mm. Är, det no är det någon av oss som funderat på att skaffa Fallout 4 eller? Ja Jag ska bara skaffa ja. Xbox One först Det finns bara till Xbox One? Nej, det finns till alla väl Det finns allt ja, PC, ja. Och jag, för mig ja. blir det väl PS4 Ja Jag vill ju skaffa ett Xbox One senare också men uh, Jag väntar ett tag till i alla fall Förhoppningsvis ja. ska de väl sänka pris och sånt Och ja, det som fan. jag vill ha just nu det är typ Gears of War 4 och sånt där Så det är ju lite senare så Ja, för jag funderar, jag funderar också på Fallout 4 nämligen. Det verkar vara, det verkar vara ett rätt eh, schysst spel. Mm, nej, men det verkar ju riktigt grymt allt som har visats. Ja, Precis. exakt. Och här kommer nästa. Det är en som jag hoppas kommer hit till Europa och resten av världen. För den här har bara blivit annonserad i North America. Och det är Mega Man Legacy Collection. Och den kommer då komma 25 augusti 2016- till Playstation 4, Xbox One PC Och så, eller den eh, Undrar om den kommer i år eller om det var nästa År, för det kommer i alla fall till 3DS Sen 2016 Vilket fall som helst just nu är det bara annonserat till North America, och det här är mega man upphiffat alla de sex Första spelen mm. Aha. Så jag hoppas verkligen att den här kommer hit Också, den var inte alls dyr Den fysiska skivan Skulle kosta 300 spänn eller vad det var för sex Megaman-spel Så uppgiffade megaman serien är skit roligt, så jag hoppas verkligen att det kommer hit bort också. Ja, men varför skulle han inte komma? Ja, nej. Man Egentligen. Inte. Ja, det tar man det är för sig, det tar väl, kan väl ta lite tid i och för sig, men uh, allt kommer väl förr eller senare. Ja, alltså det enda som brukar vara det att vi heter Japan. Det är vi många spel som kommer ut där kommer inte till resten av världen. Nej, men oftast brukar vi, vi få i alla fall det som kommer från USA ja precis, så man, precis. Att det, man kan ju hoppas att det kommer för att de bara inte har lanserat mm. det Ja, men det tror jag Förr eller senare som sagt så kommer det nog ja, För det är inte lätt att hitta de här spelen till Fem billig peng till Nintendo 8-bitar Ja, nej, det kan jag, kan jag ha tänka ha mig det, Sådär på en skiva Ja Homefront the Revelation har eh, fått en release window också Och det mm. är eh, Spring 2016 För de som vill ha Deep Silvers nya Spel eh, För er Destiny fans Så alla vet vem Ghost Den här lilla robotmanicken man har där yes. Kommer få en ny röst Aha. Peter Dinklage har bytts ut till Nolan North <laughs> <laughs> Först var det Nolan North skulle bara göra rösten till mm. eh, vad heter, Forsaken King Eller vad heter nya expansionen mm. Men de ty Bungie tyckte om Nolan North så mycket så de sa Nej men gör om Peter Dinklage-grejer också så använder vi bara Nolan Norr. Så Peter Dinklage-grejer kommer bara puff, försvinna tydligen, så det verkar. Så... det spelar ju inte så, det, han, inte inte så stor roll. Nej, det är den där. Jag tyckte om Peter Dinklage, det lilla robotrösten gjorde, men Nolan Norr, alltså för mig jag spelar inte Destiny någonting alls längre. Så För de som verkligen tycker om det, jag tror själva ghost roboten är inte den man spelar Destiny för så. Mm. Eh, vad ska jag säga här. Ja, han, han har ju lite röster till saker och ting när jävla Nolan North. Ja, jag tänkte Nolan säga North det. Som... Jag med. vad fan, han gör ju för fan precis allting. Ja, han precis. är mest erfaren inom just nu. Ja, jo så är det ju, men samtidigt ger man inte chansen till någon ny heller, då kan ju de aldrig bli bra på heller. Nej, det är ju men två så det är så den branschen funkar. Mm, mm. Oh. Eh, nästa spel är eh, Quantum Break har fått ett releasedatum Och den kommer enbart till Xbox One Och det är 5 april 2016 Quantum Break, det är här spelet Vad är det? Time Travel Shifting Du är en snubb uh -huh. som kan typ styra tiden Jag såg Precis. en trailer, så jag hängde knappt med Men det är lite coolt, det är Sean Ashmore Som spelar huvudkaraktären Jack Joyce Och Sean Ashmore, han spelar Iceman i X-Men-filmerna Sen får man också se så karaktärerna ser ut som skådespelarna och låter som de, de gör allting till det här spelet. Det ska vara lite som en tv-serie har de sagt att Quantum Break ska vara. Så det kommer köra i episoder så next time on Quantum Break. I previous on Quantum Break så ska det vara mycket väldigt storydrivet mm. Vi kommer också få se Dominic Monoghan som är Mary i Lord of the Rings. Mm. Och Aiden... Gillen ja, just det, Som ja, är just, just Littlefinger just little i Game of Thrones Ooh. Så de tre kommer att köra En väldigt tung, tung, drivet Spel här Quantum Break det är, Jag hängde inte riktigt med i trailern, Men man kan, jag tycker absolut man ska kolla in den Och se vad det är för spel Sen sista nyhet Jag har inom tv-spel är Vi fick ju tyvärr ingen Diablo-expansion under Gamescom men nu går det lite att vi kanske får en expansionen då Så här, det har kommit en ny hint om jobblisting. Och då stod det så här. The listing for an art director on an announced project. Request potential candidates have a passion for games with deep understanding of the Diablo franchise. Mm. Så det är liksom, ja, troligtvis kommer det vara någonting med expansioner som man måste vara så inne i Diablo-franchise. Mm, men vi får mm. se om vi får reda på mer under Blizzcon. Den är ju under, vad är det, sjätte, sjunde november. Så Blizzcon, det är, får vi se om vi får höra något mer därifrån. Det är bara hålla tummarna, det vore ja, ju coolt som fan. Ja, jag vill verkligen ha en ny expansion. Jag var lite besviken på den förra. Jag tyckte ja. inte alls den var speciellt rolig, så jag hoppas vi får lite mer om den här. Att vi ja, får en precis så man fastnar i igen faktiskt. Precis. Någon det nya, sådär, nya sådär, klasser man kan vara. Nya monster. En story som drar in den ordentligt. Ja, jag tror det kan vara riktigt kul. Ja det tror jag också. Det skulle vara riktigt häftigt mm. om, man, om de kunde. Ja, I alla fall för min del återuppväcka intresset för Diablo igen. Ja för du och jag bland annat. Vi, vi spelar ju skitmycket tillsammans ja, förut. Ja. Nu har det tyvärr inte blivit så. Vi körde ju någon NF Game Time och latchade lite. Och det var ju kul. Men som sagt, man har ju kört om och om de där banorna om och om. Ja, men precis. Igen. Så man, det... man kan ju allting utan till samtidigt. Man kan ju liksom alla quests utan till också. Det, det, då är det inte roligt längre. Nej, nej, så jag håller verkligen tuff på det. blir inte så med vilka spel ni än spelar. Ja. Jo, det blir det ju. Men oftast är det ju någonting man spelar och sen går man vidare till något annat. Det här vill ja, jag jo. ändå komma tillbaka till och hålla på, men. Ja. Så blir det för mig typ med Diablo 2. Jag börjar spela det typ ja, men en gång per år. Börjar Asså. jag om bara. det. Uh. Och så spe spelar jag så varvarar jag det. Och så slutar jag spela. Och så mm. Går ett år och så ja, börjar man om igen. Ja. <laughs> ja, och jag har ju gjort lite så. Man kommer lite tillbaka då och då. Mm. Ja, vad har jag haft? Jag tror jag haft sju karaktärer. Level 70 på. Vi kör ju bara liksom hardcore. Och dör du så dör du. Mm. Så man har ju mm. varit uppe där men. Och dött en hel del tack vare bokar, det <laughs> mesta. Men, <laughs> nej, men det är kul. Mm. Jag har lite nyheter från filmvärlden också, Jag tänkte att ta upp. Shoot. För uh, Sony Pictures har annonserat vilka filmer de planerar att släppa under 2017. Eller fram till 2017. Mm. Uh, ja, den här texten jöger för de har ju listat för 2019 <laughs> och grejer också. Det är bra när man bara kopierar kanske. Ja, det bara, det är bara köra, det är bara att köra. Först. Bad Boys 3 planeras att släppas Den 17 februari 2017 Nej Och Bad nej. Boys 4 den 3 juli 2019 Nej men lägg av Hallå Och det är fortsättning med Willie Smith och Martin Lawrence uh, Vi får se vad det blir Så, så, så trött uppföljare uh. Uh, Stephen King's The Dark Tower Planeras oh. att komma Den 13 januari 2017 Det gillar vi Ja det här väntar För jag den, den bokserien är ju Bra. De har ju snackat Ar länge om den här filmen Men den har ju lagts på is om och om igen Men nu verkar det som att de verkligen har slagit fast att Nu kör vi det här så... det, det, vi Den se. kommer bli så jävla grym Det ah. tror jag ja, <laughs> här nu, vet ni... nu, nu blev väl lite så här... ja. Ja, mm, ja, vilka kommer vara med Ja, de hade ju snackat om någonting förut Jag kommer inte ihåg någonting uh, Fassbender har väl varit uh, På tapeten Ja, så kanske det är, ja. Att han ska vara huvud. Det skulle kunna bli bra. Huvud. Jo, för han, Jo, jag tror han skulle passa in jävligt bra där. Ja. Och han är, okay. även, han är ju även ryktad till att komma med i eh, den blivande filmen om Assassin's Creed. Aha. Att han ska vara första eh, lönmördaren då. Okej, okay. ja. Coolt. Mm. Vi har även eh, den här. Jag är väl inte lika rolig. idag. Den sjätte filmen av Resident Evil <går> planeras att släppa den 27 januari 2017. Jag tror inte jag har sett femte filmen heller. Jag tror jag bara har bara sett de fyra första. Jag har sett alla. Femte kommer jag inte ihåg. Eller Var det den jag såg senast på bio? Jag vet inte. Jag kommer säkert... Jag får väl kolla upp om jag har sett den eller inte. Jag kan ju säga att jag är jättetaggad. Det är samma sak som spelserien. De blev alldeles för oseriösa. Jag vill ha bara mina klassiska... Skräckmoment i Resident Evil mm. Men det fick vi på DS Och jag tror det släpptes till Wii U En remake eller något sånt där vi får se. Men det var väldigt, väldigt väldigt långt tillbaka Innan Resident Evil-filmerna Var det sig bra eller läskiga Alltså jag tycker Resident Evil-film Alltså spelen Det är ju ja. de två första som är Spelen som jag tycker är riktigt bra ja. Sen har ja. de andra varit fram till fjärde Femte tyckte jag inte alls om och sen har det kommit några få bra efter det också. Men den mesta har mm. bara var det skit. Ja, precis. Så ja, jag vill att de ska gå tillbaka helt till skräckmomentet. Nu håller de ju på att göra remakes på alla första spelen till upphiffad grafik. För att det är de som säljer. Ah, ja, du, du pratade om att det skulle komma ett nytt spel. Nej, okej i... okay, det var en film. Ja, okej, okay, men, men då var jag inne på det spår, i alla fall. Ja, nej, men du ja. frågade ju hur spelen var. Ja, nej, ja, ja jo, det förstod vi. Ja, då är jag med. Nej, sjätte filmen, den vill jag inte ens vara Nej. närheten också. Nej, precis Men 2017 kommer den i alla fall, så lås dörrar Stäng <laughs> fönster Ghostbusters Remaken planeras att släppas den 15 juli 2016 De skulle göra någon ny med, med bara damer? Ja, jag tror det är den de snackar om okay. För det är bara ja. den som har visat det, det pratas ju om att det ska komma en med bara killar också mm. Sen snackade de om att den las ner Sen sa de, nej, vi vill inte ner den utan vi håller den lite på is bara. Så jag vet inte vad som händer med killfilmen. Men det ska tydligen vara blandat, både killar och tjejer har kommit ut med lite. Men ja, det som jag tror de snackar om nu, det här 15 juli 2016, det är nog det med tjejerna. Okej, okay, ja. Live. Mm. Och sista vi har det är att långfilmsvariationen av Uncharted planeras att komma den 30 juni 2017. Och se hur den blir mm. Mm. Nu när Nolan North Inte gör till Drake Utan det blir Mark Wahlberg Var det senaste namnet Jag hörde skulle spela honom Så Vi får se Men Det var nyheterna Jag har faktiskt en till Som du tog upp Kör Tror jag Eller alltså Jag är taggad på Så jag antar inte ni kommer vara Men ja. det, det ska komma en ny Deadpool serie Asså? Med Cable Som sidekick Okej okay. <laughs> Uh, okay. jag, ville bara, jag ville bara säga det <laughs> <Then we know. laughs> Cable är rätt skön ändå mm. Ja det är han, absolut Men Men de har så jävla tvärläst på Deadpool tiden. Ja. <laughs> verkligen Ja nej, det, det kan bli ganska Nu försvann han mm. Huvudämnet ja. ja Filmer baserade på tv-spel Och vi har ju valt två stycken i var Som vi tänkte diskutera lite det betyder att vi kommer kunna göra det här avsnitt eller den här variationen av avsnitt flera gånger. För det finns ju bra mycket filmer där ute som är baserade på T-spel. Och det kommer många. Som vi precis ja. nämnde nästa Resident Evil. Nästa Uncharted. Det snackas om, vad sa du? Assassin's Creed. Assassin's Creed, ja precis. Det, vi Och sen... kommer ju Ratchet Clank snart. så Det är nästa år. Och det kommer Ajah. ja massor. Det, vad är det, det har ryktats om Halo ett bra tag Gears så War ett bra tag Ja du har gjort två Halo-serier än så länge mm. det... Var av den ena inte kändes Halo alls Nej. <laughs> Nej Så det finns massor vi kommer kunna köra om på det här så... mm. Men vi, vi tog två stycken nu vi ville börja lite lätt med att Komma in i det hela yes. Är det någon som känner att de vill dra igång med någon? Jag kan väl dra igång med Super Mario Bros Mm. bros bros. mario bros Bruce. Mm? super mario bros man har ju bros de som har sett super mario bros filmen vet ju hur fruktansvärt dålig den är ja, alltså, de, de försökte göra den till typ en actionrulle ja den kom ju där var 1993 precis och alltså de försökte lite humor blandat med lite action, lite skräck och... Men det var ju menat som, som en, en actionfilm, en mm. ren actionfilm mm. Men det blev bara så här pinsamt Jag läser det här på en bild jag har uppe för Mario Bros ja. This ain't no game, it's a live action thrill ride Man bara. Precis A <laughs> okay, oh, your det. best <laughs> uh, Och då, då är det Bob Hoskins som spelar Mario Mm Ma alltså Mario Mario precis. Och John Leguizamo som spelar Luigi Mario mm. Så heter de faktiskt på riktigt Bara så ja, att ni vet Precis. Men... Mario Mario ja. och så Luigi Mario ja. Det är väl Ja <laughs> precis. Eh, Och så har vi Dennis Hopper alltså, Det är så många bra skådespelare i den här filmen mm. Och så blir den så fruktansvärt dålig Ja men det är som Dennis Hoppers King Koopa där Nej, han är typ en dinosaurie som blir en människa. Man bara va? Ja precis I, ja. I, ett, i, i ett annat universum. Ja, så det är liksom helt. Det ett alternativt universum som han blev för, förpassad till. Eh, ja. Alltså det, allting spelar ju på att dinosaurierna typ gjorde fel för många många miljoner år sedan. Och därför blev placerade i ett alternativt universum. Ja. Och nu vill de med hjälp av en stengävel mm. eh, som, som, ja, Daisy då har eftersom Daisy nu är, i filmen är hon vad heter den, så här, paleontolog mm. eh, och har, jag fram en sten och så, med den kan du färdas mellan olika verkligheter och sådär så Allting är bara så jävla skruvat Och så Bob Hoskins och John Leguizamo Mm. Två av alltså av Bob Hoskins. Han, har sagt, han sa ju det efter att han hade gjort den filmen. Att han vägrar se filmen. för Att den är så dålig. Och att han, att han aldrig mer skulle göra en komedi efter det. Nej. För att, han, för att han skämdes så mycket över att han tog rollen som Mario. Ja. Ja, men jag hörde. Jag lyssnade på en ljudbok också. Och då, de vill ju ha egentligen. Som Mario, vad heter han? Han som är med i taxi den den serien som var förut. Och han är ju med äh, i. Han spelar va? Penguin i Batman. Ja, så, den är Divido. Den är Divido. De vill ju ha den ah. Divido från början. För han är ju rätt storlek. Mm, liksom mm. tänka, han är kort och lite här, småknubbig. Och då, han, hon ville de ha egentligen. Tjej han... så var ju inte Bob Hoskins så jävla stor heller. Nej, precis. Men han, han hade... Jag, jag förstår, annat. det hade blivit mer en sån här med den individen. Ja, precis. Men han ja, gjorde något hade... annat. Så då, tog, då fick de till slut Bob Hoskins. Och uh, John, vad heter han? Leguissimo. Han, är väl, han var väl mm. någon sån här... Ja, precis. Han är väl någon så här, typ... På den tiden var han ju så här up and coming Litt ja Han var väl typ såhär stumpkomiker va Ja så han skulle ju bara in och testa För de skulle få liv lite att Han var den här new upcoming killen Som liksom lockar folk Men det blev ju ett train trainwreck och, Ja precis Men jag sitter här nu i filmen framför mig Och ser bilden på de här vad är de? Dinosaurier, de här typ som Koopas så de uh, Ja, precis. När de har de här stora, de har liksom typ människokroppar, men med sina... Ko koopa troopers Precis, med sina stora kroppar. Så här biffiga kroppar Och de här små, små, små, små huvuden. Ja, det, det ser jättesmå, så fel typ, ut. De ser typ ut som The Thing från Fantastic Four. Ja, alltså huv precis. huvudmässigt. Ja. Det är det där som liksom lite steniga formen på det hela. Så och, så, och så är de till typ så här... Och ser de typ jättekorkade. Ja, korkade. Jag tänker när jag ser det i huvudet. Vad är det? Är det Man in Black 1? Ja, tvåan? när de skjuter huvudet. Skallen, ja. och, så, mm. oh. och så blir den större. När den är i minsta formen Nästan så ser de här ut. Av ja, den precis. Den kroppen. Det ser <laughs> så fel ut, Man, Ja, jo. Precis. Eh, alltså, och liksom. Ja, nej. He hela, hela filmen blev ju bara, eh, som du sa, ett trainwreck. Ja. Eh, Ja, jag förstår, jag förstår än inte idag Hur man ens Försökte göra en live action film Om Super Mario Bru Bros Nej. Super det Mario Bros Det måste ju funnits annat att välja på alltså. Ja men Alltså de hade ju kunnat gjort det på ett helt annat sätt mm. Ja Visst, idag skulle man kunna göra Super Mario Bros Bruce, Bruce? Vad säger jag Bruce för? Bros, Super Mario Bros Uh, alltså, gjort, gjort det rättvisa Och gjort mm. det liksom, lite grann i uh, Nintendo 64-stuket Absolut Att med det där fantasifulla världarna Och med, med green screen-tekniken Som vi har idag Så skulle, vi, skulle det faktiskt kunna göras En riktigt Rolig Mario mm. Ja det tror jag absolut Men den här filmen kom ju där när USA var i sin Mario-hype och det här är ju den första, vad heter det, filmen som är baserad på ett tv-spel tydligen. Mm. Jag läser här också. Super Mario Bros. höll platsen världens mest sålda tv-spel i två decennier. Och det är liksom, ja visst, det är liksom spelet sålde så bra. Mm. Men den här filmen, den bombade väl ganska rejält. Så det är, de drog ju Mario namnet rakt ner i skiten kan man ju säga. Men nej men det kom ju så jäkla mycket Mario på den tiden Så ja precis. Jag vet inte riktigt vad de Höll på med <laughs> och jag, om man jag... undrar, Det är många filmer Man kan undra precis den frågan om <laughs> Vad höll de på med och, och jag älskar jag älskar namnet På staden som de färdas till I Super Mario-filmen uh. Dino-hattan uh, ja. <laughs> Istället för Manhattan Det är alltså en dinosaurie Typ värd av New York, oh. fast i framtiden. Fast fast ändå inte. Fantasin var på topp, känner jag. Alltså, jag ser, jag, jag, man kan ju dra paralleller till typ... Eh, alltså, själva eh, scensättningen till första... Vad eh, fan hette den? Arnold Schwarzenegger. Ehm, Terminator? Nej, to, Total Recall. Ah. Själva världen på mars där. Mm. Att det, det är liksom väldigt futuristiskt Det är så här konstiga bilar Ja och så, och så bara släng in Super Mario i den världen sådär. Och några dinosaurier ja, precis. Som, som, som vill fortsätta vara dinosaurier Fast är människor I ett alternativt universum Alltså det låter så jävla stört Bara att sitta och lyssna på när du beskriver filmen damme. Det är så Jag fyrt. förstår det, jag sitter och funderar själv på Hur fan man kan göra den här filmen överhuvudtaget. Oh. Nej, nej, ja nej. Det, vi, vi kan alla komma överens om Att den här filmen borde aldrig ha gjorts Och att den aldrig mer borde se Dagens ljus Och ska det komma en film som är Super Mario Gör en mer, mer likt spelen. Precis Men alltså, jag vet inte Mario Jag vill nog inte Varför? ha en sån film överhuvudtaget kan jag säga. Nej jag tänker säga det jag... detsamma Varför? Ja men ändå Jag skulle vilja, skulle vilja se någon faktiskt göra ett seriöst försök På att göra en, verkligen en Super Mario Uh, en ordentlig som Mario uh, För det har uh, aldrig ja. gjorts Än sått att göra det men När gör... vi ändå är i, i den där tiden där, där det ska göras uh, TV-spelsfilmer och ja, precis. Men jag skulle hellre göra Typ som de gör nu med Ratchet Clank En animerad Gör en lite dark and gritty animerad med Mario, Ja, men, jo, det. absolut ja, det För jag vill inte se en live action Samma sak med Zelda precis. Jag skulle vilja se en riktigt mörk tolkning På Zelda Ja uh. Ja, det vore en riktigt balt faktiskt. Det släpptes ja. ju en cool av IGN, en sån här busvideo förut. I, jo, precis. Den var ju riktigt cool. Sen att det, de hyrde in och gjorde riktigt så här. Men man fick ju hoppa att ja, det skulle ju vara ganska coolt ändå. Mm. Ja, har vi någonting mer för Super Mario Bros? Eller hoppa på nästa? Nej, jag tror, vi, jag tror vi fortsätter med. Ja. Ja. Fanon, ska du ta en eller? Eh, ja, men jag kan väl köra på eh, Doom <här> När vi snackar grymma filmer <här> eh, Ja, eller bara störda filmer Alltså helt onödiga filmer Ja <här> <här> <här> Jag var ju tvungen att kika på den igår Igår kväll uh -huh. Och jag tänkte så här, ja ah, men nu ska jag fan ge den här ett riktigt seriöst försök Och så eh, liksom släckte ner och verkligen Lade ifrån med telefon och allting och verkligen kollade på filmen det jo, den var det inte bättre Alltså det var, det var det inte bra Än en gång det, nej. Det, För varje minut som gick Så var det bara ännu mer så här. Varför? Va, vad är det här? För det är, man blir ju inte rädd någonstans Det är ju bara action Rakt igenom mm. Men dålig action dessutom Och Samtidigt Alltså, ja nej Jag vet inte riktigt Alltså, jag tycker det... karaktärerna är så sjukt tråkiga Ja på, Alltså skådespelarna är ju bra Som Carl Urban och Dwayne Johnson Ja precis, som vi diskuterade mm. men, igår. precis men manuset Har ju gjort dem skittråkiga Ja, ja. verkligen Manuset så... är ju verkligen ja. klappkast alltså, Carl Urban Han står ju liksom och stirrar ut i tomma intet Mesta delen av filmen Han ser sig Konfunderad ja. ut hela tiden Lite grann där så, som Joey i Vänner kör. Så här, ja, who, <laughs> the, the Who Farted face. Precis. <laughs> <laughs> <laughs> Exakt. Exakt. Och, ja. och, det, och det är ju fan hela tiden. Alltså, det spelar ingen roll vad som händer eller när i filmer. Han, han ser bara ut så här. Bara, eh, mm. Vad gör jag här? Mm. Det, det är typ ändå. Och så, och så har du ju The Rock Johnson också. som Alltså... Du, vem fan skrev hans manus? För det är så fruktansvärt kast Alltså, men ibland han är liksom Ja, ah, men nu, jag, jag bryr mig om min grupp Nej, det gör oh. jag inte I mean, Nej, alltså är Nej, vänta men, var, var, var, var ska du vara? Oh, verkligen alltså, Ibland är han helt fucked in the head Ibland är han, jo men, för ditt bästa Han har ju något så här bro med Carl Urban mm. Och ibland bara Nej, men alltså du ska lyda mina order. Ja, I men är det okej, okay, gubben? Nej, men nu kör du... Ja, är det okej? Är Vad håller du på med? Precis. Och sen effekterna bara, ja. i den här filmen... Filmen kom ut 2015. Det är tio år sedan. 2005 menar du? 2005, ja, 2005. Jag. Oh. jag tänkte så här. Har du kommit med en ny? 2005 och liksom, det är tio år sedan. Men jag har sett filmer som är äldre som har hade bättre liksom... Bara kolla monster, på Armageddon Ja, ja precis 96. Ja. Men liksom, det är ju monster i den här Alien ser bättre ut, filmerna Bra ja. mycket bättre <laughs> Verkligen ja, men, Kunde man inte bara ja. lagt lite kul Men det här känns liksom som någonting Ja men, ja, men tv-spel in och vi slänger ut en film vi tar då, in då, då är ändå inte kämpa. Effekterna på monsterna och monsterna så, så jävla dåliga ändå Om man jämför med jag tar de, de två sista Resident Evil-filmerna med Mila Jovovich. Nej, då, där är det verkligen, alltså, speciellt sista, som är bara så här, man ser hur, alltså, det, det, de har inte ens försökt få det att se verkligt ut. Nej, där var det ju bara, vi, vi är på ett räls, nu cashar vi in, tydde, tydde, men, tills vi drar ner namnet i skiten. Men jag har, ja, jag har en, jag funderar lite på en sak ja. dock. Mm. Växer monstren dessutom när de blir Monster i filmen eller? Alltså jag det, det... Alltså, för, det börjar ju att, Jag vet inte, alltså, jag har också funderar på det där faktiskt för, för att i vissa scener så är de fan, De är ju stora som hus Ja, det alltså, Och sen, de blir sen andra det. sekunden så bara så här, Åh nej det är våran kompis Åh oh, jag ser ju det för att han har inget öra kvar <laughs> bara, idiot <laughs> Hur ser du ens på vad, vad som ska vara ett öra Mm det är liksom, för just en scen där Då blir han ju, då är då, då står de med liksom och siktar uppåt Och skjuter på dem mm. Och så i nästa mening så säger de så här: oh nej det där är kanske han jo, ba, men de... han var inte så stor Liksom Men det är ju det de börjar ju i filmen I filmen då är det ganska tidigt mm. Då är de ju liksom De är så här halv zombies. Ja. Sen går de över till mediocre halvsnabba monster Mm, sen går de mm. över till de här råbiffiga, stora, gigantiska målser som ger råstryk ja, Så ja. de går ju liksom den här till att bli de här jättestora. Men sen, det är ju flera stycken och de visar dåligt på vem som är vem. Ja, Utan det är därför man får den här. Ja men, den här har ju bara kommit där. Men det är olika stadium, det är bara att de huff skickas fram och tillbaka hit och dit. Så man bara, ja men vem är vem nu då? Ja, precis. Så det hade precis. de kunnat gjort mycket bättre. Kanske bara haft en som hela tiden blir en far typ som Alien har gjort. Alltså ja men att det finns mm -hmm. någonting Och kört på den Här är liksom, nej I men Vi <laughs> skjuter i vilt och ser vad vi träffar liksom. Mm -hmm. Dock så måste jag hålla med Det som du pratade om innan jag kollade på filmen Niko När de kör first person view Där i mitten i slutet där Det är faktiskt lite häftigt Alltså det är lite kul för att det är sån throwback till spelat Ja men alltså det är ändå Det, det var ändå Alltså det var ju en bättre del av filmen, ja. om man säger så. Men jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan jag såg den där scenen. Hur är effekterna där och när de går i alltså, First Person? De är faktiskt ganska bra, tycker jag. Okay. Faktiskt. Just, i, just i den... Om man har spelat sådana spel tidigare, där saker och ting hoppar fram på en och bara dyker upp från ingenstans, så tycker jag att effekterna är ganska bra. Ja. Och hela, hela grejen är ganska bra. Eller hela den scenen, om man säger ja, det är ganska bra. Ja, det är men det är, väl, sett, men typ, det är väl också det enda, ja, jag jag, jag hade ju hellre sett typ filmen. De kör lite små story och sen kör de resten i ja. first person som mm. den där. Det hade ja, varit precis. coolare om de ändå ska göra skit av hela filmen. Ja, men kör Maximum istället. Ja, ja det hade ju fan varit riktigt på att och fått sett typ hela filmen ur first person av... Eh, Ja, Carl Urban där, ja. Ja, precis som ja. Carl Urban, ja. Det hade varit riktigt coolt. Och, och liksom han, det, lite grann som i typ, vad eh, heter den, eh, Duke Nukem. Att liksom, enda gången man ser honom så är det i speglar. Ja, ja, precis. det vore ju skithäftigt. Det, det skulle mm. jag tycka var ballt. Faktiskt. Mm. Och liksom, man ser liksom Dwayne Rock Johnson, man ser honom kommer och prata med om man kör den här. men mm. att du alltid följer hand. Det hade varit bra mycket mer intressant i alla fall. Ja, verkligen. Ja, absolut Och då tror jag man hade fastnat lite bättre förrän också. Mm. Alltså liksom fastnat i själva filmen lite bättre. Jo. Och då hade man kunnat förlåta andra delar av filmen lite lättare. <laughs> absolut, absolut. Tror jag. Ja. Nej, som sagt. Väldigt mycket överdrivna karaktärer överhuvudtaget tycker jag i den där filmen. Ja, han, ja, som, han, han som straffar sig själv att ja. ja, uh, det någon Du då? har en mental störning. Ja. Ja, men, var, alltså, inget, för, inget förspel eller någonting utan bara så här oh god så bara pff, mm. kör han liksom slaktkniv genom armen typ. jo, Men det är ju för, en än ja. Han läser ju bibeln i början i två sekunder. Precis. Ja. Bara, oh, just, ja, men, du är katolska, ja, men du är så här extrem katolska Ja, du skär dig ja. själv ja, ja, då vet jag, tack ja. Och varför, varför Skulle de inte skicka efter förstärkning? Kan någon förklara det för mig? Alltså de hade ju kunnat så här Skicka iväg ett meddelande Och springa vidare och försöka leta ja. det, Visst, gör det Men inte så här Oh no, vi klarar det här själva Vi är stora och tuffa Oh yeah och så dör de allihopa som plocker pin. <laughs> precis. Man säger, ja, eller hur? Ni verkar ju vara jättevälutbildade på det här. Absolut. Det kommer ett monster att ha ihjäl tio pers. Ja, precis. Ja, nej. bra, inte bra. Ja. Alltså, ju... Man kan ju säga att Doom är ju... Där har vi lärt oss hur man inte gör en bro shooter. <laughs> ja, liksom... precis. <laughs> nu precis. kan man bara göra filmerna bättre. Jag, jag tror, skulle de göra en Doom nu... Mm. Jag tror de skulle kunna göra det skithäftigt att göra det mörk och väldigt så här, gory och råhård. Men, ja, det, är det, det är bara att sätta Michael Bay eller JJ Abrams eller Nolan på det. Ja, vi skulle kunna få en skitcool film, men då känner jag, nej, det, det, filmen blev inte vad man hade hoppats. Ja, fatta vad häftigt då då, då vill jag ha den haft så haft... gory som möjligt också. Ja, ja men absolut. precis. Då vill jag ha en rated R liksom. Ja, absolut. Och så köra det här typ Ja, men köra first person på vissa delar Genom mm. mörker genom mörker, vet du det, så här, Night vision och ja. allting Ner i någon korridor och, Ja, det vore skit Jag skulle ha en blandning från alltså, första två spelen ja. mm. Mm. Och så liksom släng in en del av tredje Ja, och så ja det vore det här att Lite mer survival Stuket Precis, lite hoppa till moment Lite, ja, väldigt, lite mörker, lite så här men som sagt väldigt gory så att man får de här Alltså... Man ska, man ska sitta där och bara hålla i sig i stolen på Exakt. När man sitter på bio och ja, bara... Alltså, du, du öppnar en dörr och där inne är det typ så här Hundra monster som alla vänder sig om och bara... Ja, och då... Är det... <laughs> ja, det vore... Det vore häftigt Doom. Ja. ja, precis Ja, det, det skulle vara häftigt ja. Ja. Ska jag gå in på nästa eller? Ja, vet du, när Vi har absolut. kommit till nästa uh, Noobs heter den här filmen Jag vet inte om någon av er har sett den men jag, jag vet inte faktiskt Den kom ut 25 januari 2013 i USA Jag vet inte ens om den kom ut här i Sverige mm. uh, Men det är en film som handlar om Det är några Gears of War fanatiker som är helt, De är ganska kassa i spelet För de förlorar i början hela tiden varje match som spelar Men sen bara får de för sig att äh, men Vi åker på en turnering Och alltså de här karaktärerna Ena är eh, Jag vet inte vad han heter Men han eh, Hans honom liksom För han spelar för mycket eh, tv-spel Vi skiljer oss Han är liksom deppig och patetisk Hela filmen Bara grinig på allt och alla Sen har vi Andy som spelar av Jason Mewes som är så som Jason muse Brukar spela Lite småsnuskig Bor ensam i en liten håla Och har träffat en tjej via nät som de Spelade med förut Och nu ska han träffa henne för första gången Och de är lite mm. så här såhär oh, puttinuttigt Men ändå som Jason muse Översexuell som vanligt mm. Tredje killen är eh, Lite halvtransa Blir lite halvmobbad för att, han, för att vara Bögen i gruppen Eh, bara skitdålig karaktär Och sista Är en som kallar sig för Hollywood För han, han låtsas vara Casper eh, Van eh, Dien som är, huvud, som är huvudrollen yeah. I Starship Troopers yes. <laughs> Men det visar sig att så de kommer Då ska de plocka upp den här killen Är det Casper Van Dien Nej Men de ser honom Och det visar sig att Casper Van Dien Dejtar en gammal kärring Vars son är den här Hollywood Okej okay, uh, Killen är råmobbad Han har en andningstank För han har sån råhård astma att hon håller på att dö Vi tar med fyra grabbarna Vi åker på en turnering Och där tänker man Okej, okay, uh, vi hoppar överallt här Det kanske blir en bra liksom turnering Vi ser typ ingenting av spelet Vi ser merch uh. De har kläder från Gears of War De har affischer av Gears of War överallt Man ser matcherna Man är eh, två ronder. Den som har vunnit två ronder vinner. Sen går vi vidare. Okej. Okay. <laughs> okay. Och de, varje match tar mellan 50 10 sekunder. Okej. Okay. Och sen alltså det känns nej. som att du nu kommer råslakta den här filmen. Den här filmen var inte alls vad jag <laughs> hade velat. För det som har sett eh, High School eh, Videogame High School vet att det går att göra TV-spelsturneringar är bra På ett coolt sätt Här gör de inte mm. alls det Alltså de visar ingenting från spelen Nästan det man hela spelet bygger Eller filmen bygger på Karaktärerna är rålöjliga Hela manuset Allting är så pinsamt Dåligt Det är så här, En dålig American Pie-film typ Ungefär som American Pie då? Ja de senare i alla fall <laughs> Och sen vad heter det Alltså, sen är det en eh, annan karaktär man får se ibland. Det är någon så här miljardär. Han har en eh, typ hockeyfrilla, en Mohawk. Såna, och han är typ gammal gubbe som är mästare i frågor. Och han går runt i lila speedos där vitt tanktop, sen magtröja som alltså man håller på och cyklar och är så bara allmänt sliski. Och han inte alltså Den det här filmen sjunker så lågt, så jag vet inte vad jag ska säga. När jag såg trailer om den här filmen, jag hade så höga förväntningar. Men sen när jag såg den jag bara pff. Alltså Nej. Jag kan tyvärr inte. Hur, jag gillar ger så var serien. Jag älskar Jason Muse. Den här filmen är så dålig Så den inte finns. Så jag tyvärr kan jag inte rekommendera noobs för någon. Så jag vet, tänkte. Nu första avsnittet så säger jag den här så vet ni att Nej, noobs är en varning Den är inte bra mm. Och den här killen med mohawk, den här lite sliska Jag tror att han, jag vet inte om det är sant Men jag tror att han är en parodi på Billy Mitchell För er som vet vem han är För han är lite så här översittare som Billy Mitchell är Har den här mohawken som Billy Mitchell har Har en egen firma där han säljer nå, no, den här killen säljer snowcons Och stort i så här, en stor restaurangkedja Billy Mitchell också det Fast han säljer Typ sweet chili dressing och grejer Så, jag, så fort jag såg den här karaktären Jag bara, alltså det där måste Driva med Billy Mitchell Men jag vet inte om det är sant eller inte Men noobs för er som vill pina er igenom En dålig film helt enkelt Mm men, Danne, ska vi hoppa in på din? Nästa. Nästa. Eh, Dead or Alive. Mm. DOA. Eh, som enligt, enligt regissören Corey Yuen eh, är löst baserad mm. på eh, ja, spelet med samma namn. Men då ska jag vara så här. Ja, men, du baserar den löst. Ja. Mm. Men... Det är samma grej som, ja, i stort sett samma grej som videospel. Alltså, det, den här filmen är ju, uh, spela på sex, spela på sex, spela på sex, spela lite mera på sex, visa nästan bröst och spela lite mera på sex. Och så slåss vi lite grann emellan. Och där har de satt Dead or Alive på pricken. Men, ja, jo, äh, så ja. ja. Är så här, huge huge bouncy breasts. Mm, äh, och sen är det typ karaktärerna ja, men, är lika ja, de är samma karaktärer de ser typ ut som de vi gör i spelet. Ja, jo jo. Det, det har de ju fått till bra. Men det är typ det som är det löst liksom taget ja. från spelet. Sen är det Precis. Men, sen är det så här, ja vad? sitter Okej. Okay. Så de får vad fan är? Det? De, så de tar blodprov på dem. Ja, ah, precis. De samlar in blod för att och så skickar de in vad heter nanorobotar uh. i blodet på dem. Så att man ska kunna spåra dem och grejer, hur de slåss. Och tydligen så är det kameror på dem. Uh. Ja. Um, och så mm. dyker mm. Eric Roberts upp från ingenstans som Donovan. <laughs> ja, precis. Mm. Och är någon sorts ärkeskurk och ska... Ja, han är väl the big bad guy på det? Så. Ja, han är ju ah. the big bad guy. Alltså, alltså hela filmen går ut på det som ja, slåss och så är det så här sexuella pans och grejer hela tiden. Ja. Och de typ raggar på varandra hela tiden, några stycken, sådär. Eh, <här> ja. <här> och, så, och, och så kommer Eric Roberts, Donovan. Eh, och så blir han typ helt plötsligt alltså, då har han samlat ihop blod från alla och utvinner typ när jag jävla... Jag vet inte oh. hur jag ska gå vidare med det här. Men jag vet inte ens hur de själva gick vidare med handlingen där. Alltså, är det att han skulle... han skulle bli något. Ja, han. han, super... han precis. I och med att någon av robotarna. Ehm, samlar in samlar information. Samlar in precis information om alla... deras rörelsemönster och grejer när de slåss. Ja. Så får han. Sätter han på sig ett par solbriller? Nej. <laughs> Ehh, Nej. Och så samlar han när han har solbilna på sig så kan han slåss som alla wow. samtidigt. Ja, oh, Men så fort han tar av sig glasögonen så blir han sig själv igen. Det är så här, What? Ja oh, yeah. ja. Wow. att de där glasögonen är typ så här superglasögon som hela tiden visar förut säger vad den han slåss mot ska göra. Oh. Så att han kan sätta in countermeasures hela tiden. Precis. Oh. och så bara slutar det med att ja, men han ska spränga ön som de är på och tävlar <laughs> men... and, and, and, och, och, och that's it uh -huh. det är det filmen går ut på alltså, slåss ja. uh -huh. sexuella sexuell anspelningar några konstiga glasögon spränga ön slut alltså jag kan inte alltså jag kommer inte ihåg jättemycket, jag har sett den här filmen några gånger bara, varför vet jag inte men jag har gjort det men typ det enda jag kommer ihåg från scenen det är Jamie Presley som spelar Tina Armstrong. Mm. Hon som är med i Blonda i My Name Is Earl. Yes. Mm. Hon slåss mot en Farsha som spelas av Kevin Nash. Bass Armstrong spelar han. Yes. Alltså det är typ den som jag tycker är skön. Det är så här: ja, vem är den bästa wrestling Vi brottas lite mot varandra. Det är typ den scenen jag tycker är skön. Sen är det bara: jag sitter och kollar igenom resten av filmen och ser vad som händer. Ja, visst, det, det, visst, det är väl vissa så små. Eh... Små sekvenser när, när folk slåss med varandra Som är lite snyggt filmade Ja och så är det men... lite comic re reveal Lite här och var är ja, för Jag Kevin Nash han är, den där, han är den där big bad guy Men det är liksom humor hela tiden och retas ja, Han, lite han är inte en big, och... big, big bad guy heller på det viset Utan han är en stor jävla nallebjörn Som råkar kunna slåss Ja han är ju en wrestler från början ja precis Det är ju också hans dotter Och då håller han ju på lite den här Och ska bråka lite med sin dotter man bara ja jo Ja. Han är ju, det är bara, han är ju skö, liksom bara skön och rolig. Det är liksom därför man tycker om honom. Det är samma sak i The or alive -spel, Det är därför jag tycker om den karaktären. Men, ja. ja. Det låter som en katastrof. Och så har du ju, har du ju Devon Aoki som är med i Fast and Furious. Ja. Eh, Too Fast and Furious och Sin City för att säga några. Eh, som väl, hon gör väl också ett, ett okej okay jobb i filmen. Hon är väl den som, den av de kvinnliga skådespelarna som faktiskt håller upp filmen. För JP ja, Presley har ju en, en väldigt tråkig roll på så vis. Men ja, hon är ju som... Hon är i spelen. Precis. Men det är, också, hon, det är inte så jättemycket hon har att visa upp. Hon är bara, ja, men jag ska visa att jag är bäst. Jo, ja. vi har hört det förut. Ja. Men jag måste säga att de spelen vi har sagt hittills så tycker jag ändå Dead or Alive är den... Bästa ja, av film, ja, jag ja, tycker val, den, är, ja, ja, ja. Alltså, den är skön att titta på. Slutet är jag inte alls ett fan av. Men den är inte dåligt slut. Men den är skön. Det är ett okej okay film att bara titta på och slö titta på. Jag tycker den är helt okej okay på så sätt. Ja. Så, och, ja. Vill, man, vill man ha en hjärndöd typ action-komedi så fine. Ja, precis. Så duger den väl till det? Men det är ingenting du verkligen ska liksom sätta dig in i. Det, för det finns ingenting att sätta sig in i. Nej, hoppas inte för mycket. Det får Nej. Man absolut inte. Då kollar jag fan hellre på Mortal Kombat. Ja, men den älskar jag. Och det säger inte lite tycker jag. Nej, precis. Den är ju en av för, de bästa filmerna som sånt. har sett. Ja, alltså. ni frågar mig. Okej, okay, jag kan ja, vara lite av okay. en men det är en annan ja, sak. Ja, jo, det kan ju hända att vi är det. Ja, fast där, där rötsar vi över. Lambert det. är... Mwah, och, han är ju helt jävla klockren mm. Som Lord Raiden precis. Men, ja. Sen byts han ut till tvåan Och det fuckar upp allting Ja, precis Varför <laughs> precis Lambert vägen? Alla andra är samma Förutom för honom Precis där, ja. Nej, är, nej. Ja, nej Ja, nej Det är Dead or Alive Doa som den förkortas Doa, ja Precis Från 2006 Mm Färnan, Din nästa Ja, eh, ja Min nästa Få bli eh, Max Payne. Mm. Faktiskt. Där, där jag tycker jag har spelat... Eh, jag har spelat spelet en del. en av de tidigare, eller väldigt tidigt snarare. Och eh, tycker spelet i sig är jävligt bra. Det är ganska skönt och så. Men filmen är ju alltså universums största tågkrasch. Alltså det är ju inte bra någonstans. Alltså jag kan inte. Jag alltså såg den idag faktiskt. Jag håller faktiskt ja. inte riktigt med. Jag tycker den hade mycket för sig. Alltså ja, så... jag kan ju inte säga att den är jättebra. Nej. Men jag, säger, jag, kan, jag tycker om det här. De gör lite det här Sin cityaktiga med grafiskt hur de gör. Ja. Ja men det kan jag faktiskt hålla med om. Att det är helt okej. Det är helt okej. Okay. Okay. Och sen men... gillar jag. Jag gillar det de försöker med storyn. Mm. mm. Men det är det att. Jag vet inte oh. riktigt om jag vill ha Mark Wahlberg där till exempel, eller Mina kunis. Nej. I... Men eh, jag vill gilla vad de försöker och jag skulle... Och, men det är liksom vissa små delar som irriterar mig istället. Oh. Typ, vad var det? Eh, Max Payne letar upp en av sina gamla... sin farsas gamla jobbakompis. Mm. mm. Och så för att han har, har något problem eller något. Oh. Så han kommer till, liksom till pubben där han är. Och bara... Och så kommer Max Payne där och bara... Yeah, I got a problem. Yeah, what is it? Bara, I got a problem. Yeah, but tell me what it is. No, och så går han därifrån. Men vad fan gick du dit från första början då? Du, liksom, du gick dit för att du ville prata med honom. Och sen bara, no. dramatiskt att gå därifrån. Ta inte med den scenen. Det hände tre gånger, tror jag. Just det där att jag går dit, jag säger ingenting. och dramatiskt går gå därifrån. Oh, ja they... no. Så det tycker jag de gjorde dåligt. Men Jag, ändå, jag tyckte inte det var jättedåligt Utan Jag tyckte filmen var helt okej okay för vad de försökte. Men de skulle kunna ha gjort det med andra skådespelare oh. och kanske göra filmen lite mörkare. Ja, oh, precis. Jag, jag kan gå med på Gör om mycket gör rätt. För det där mörka temat. Ja, jag. Jag. jag är väldigt gillad mörkt tema. Oh. <laughs> ja, men jag jag, jag, jag, jag kan gå med på Gör om gör rätt. Det kan jag gå med mm. på. Men det gäller liksom att det här de försöker med nordisk mytologi och det där, sen att det blir väldigt övernaturligt väldigt snabbt och sånt där, det vet jag inte om jag är riktigt lite mindre av det här övernaturliga, men fortfarande vissa scener där de använder de här valkyrierna som de här mörka bevingade sakerna som är med. Ja, jag tycker ja. vissa sådana scener var faktiskt sköna, men sen använder de det lite för mycket. Mm, Och Mark mm. Wahlberg Han har ju något I den här filmen Så använder har ju Ett ansiktsuttryck Som är Jag är stendöd i ansiktet, Jag har inga <laughs> det, ingenting Han, bara, ja. Ja, han har, han har botox-ansiktet lite grann, Ja den Nu ler jag Nu, nu är jag ledsen Och i slut... Nu skrattar jag Och ser bara den här oh. mm. Och ja men det är precis ett som jag störde mig så fruktansvärt, det var i slutet, han hade åkt på spö och spö mm. var helt, och han gick där fram till i, mot sista karaktärerna han skulle möta, bara oh, han gick och halt och var helt sönder, mm. och sen blir det close-up på hans ansikte, botox ja. <laughs> Och sen, sen drog de ut kameran och då står han där, åh, oh, jag har så ont igen, åh, oh. och så bara pratar en annan kär, och så tillbaka till Mark Wover, botox Ja. Och typ bara, Åh! Och bara, och jag är så jävla irriterad Du var nyss halvdöd Och sen så fort vi kommer in till nära ansikte Då är det bara Pretty face Stomface Botox bara, Nej sluta <laughs> Alltså så jag vet inte Vissa små scener var bara förskräckliga Men jag kan ändå säga att Jag gillar vad de försökte Jo men alltså jag, jag, jag kan gå med på att Filmen i sig Är ju alltså det är ett spel som det går att göra film på. Ja. Det tycker jag. Och visst filmen. Jag vill inte ens säga att filmen är ett bra försök. Det vill jag inte. Mm. Men det är en bra början. Skulle jag kunna säga. Dock. Mm. Gör om den och gör rätt. Den här gången. Då, då kan jag tänka mig att då, då, då skulle jag vilja se filmen. För nu, nu vill jag inte ens titta på den igen. Nej. Aldrig någonsin. Alltså det som Max Payne. Jag tycker jag är rätt. Det är att mm. jag aldrig spela Max Payne-spelen. Nej. Men den här filmen får mig att vilja gå och spela spelet. För jag tror spelet är bra mycket bättre än filmen. Oh, ja. Men filmen, ja. filmen får mig ändå bli intresserad av någon sorts story. Så jag kan alltså, lätt... Ja, det, hela med. storyn börjar ju med att hans fru och barn blir e mördade. Ja precis. ja, precis. Och att han kommer hem medan det händer. Ja. Mm. Och det, ja, det är en det är som är lyckas rustigt. fly och det är ja, det man, han liksom i flera år Vem är som flydde Och nu på några dagar så helt plötsligt lyckas han Få reda på det ja, äh, det, ja. Det, det, det är, alltså, Spelet är ju ruskigt bra alltså, just ja, För det var på, så gammalt som där Ja det är helt fantastiskt bra Tycker jag i alla fall mm. Men eh, Filmen gör det väl inte riktigt rättvisa Kan jag tycka För spelet är mycket mycket bättre än filmen mm. Det är det Det håller jag med om Nej, men så jag, jag blev taggad på att, kanske, att vilja testa spelet i alla fall. Så det gjorde ju filmen någonting rätt i alla fall. Ja, ja men det kan jag säga till alla där ute. Alltså prova spelet. Mm. Det det. Men filmen kan ni nog faktiskt lämna, tycker jag. Prova, pr prova spelet men lämna filmen. Alltså det, det finns ju bättre actionfilmer. Så på så sätt, ja. ja. Leta upp en bättre actionfilm istället. Ja, precis. precis Ja. Ska jag Exakt. gå in på sista filmen eller? Jört. Ja, känner vi oss ganska klara där Jajamän. Det Den sista filmen jag vill ta upp är Stay Alive Skräckfilmen som är baserad på Skräck och skräck Ja <laughs> Filmen går ut på att Det kommer ut ett spel Som några ungdomar får ta på Dör du i spelet så dör du i verkliga livet Du dör så som du dör i tv-spelet Det gäller för de här ungdomarna Att lista ut vem är det som tar död på allt? Och hur kan vi stoppa det? Da -da -da! <skratt> så de försöker hela tiden hålla sig levande i spelet och gå runt och lösa mysterium. kom ut 2006. Nä. Alltså jag gillar filmen. Det är lite så guilty pleasure kan jag säga den här filmen. Jag tycker inte den är speciellt bra men jag gillar det här. Hur, att det är intressant att för skräckspelet, själva spelet i filmen Mm. Jag tycker det ändå ser ganska intressant ut Hur det liksom spelas Och Då får man så här, oh ett schysst så här det skulle vara intressant Och det är det som får mig att liksom vilja kolla vidare vad som händer Fortsättet i, när de spelar spelet mm. Ser mm. det som händer när de försöker Leva i verkliga livet, det är inte alls lika bra Men ja Skådespelaren typ som man Känner igen, det är ju Frank Muniz som ja. spelar swing Och det är Malcolm in the Middle Malcolm, ja, för också så uh, Wendell Pierce Precis Alltså, det är, det är typ dom man känner igen Annars känner inte så jättemycket så här Filmen är helt okej okay, tycker jag Den är från, vad sa jag, 2006 Ja, 2006 Ja, så har du för sig Adam Goldberg också Jaha, Ja, han, det det mm. ja mm. Nej, så, men Vill du ha något halvskräckaktigt Med, ja En helt är... okej, okay, alltså jag, jag gillar liksom det lilla konvolutet där alltså på på IMDb där det är liksom sammanfattningen av filmen. Mm, mm. For a group of teens the answer to the mysterious death of their old friend lies within uh, the world of an online video based on the true story of an ancient noblewoman known as the Blood Countess. Jaha. <laughs> <laughs> <But>, aha. <laughs> Så att det, det baseras på ett spel som baseras på en verklig händelse. Bara att verkliga händelsen är i, är i filmen. Mm. Ja. Och, ja, ja, Ja. Och just det. Så långt kan man ju dra det också. Ja, ja just ja, det. Jag var, jag var tvungen att tänka efter en stund. Ja, ja nu är jag med. Exakt. Ja. Så Logiken är underbar. Ja, ja, ja. Nej, men som sagt, tyvärr så är det här heller någon jättebra film. Den är okej, okay, Luta mer mm. åt dåligt hållet. Men tyvärr så är det väl det vi har haft lite som genomgående tema- då att det här är de filmer man... Ska hålla sig undan ifrån. Men det är ju tyvärr så många mm. spelfilmer är inte bra. Men mm. Nej, det, fått... det är svårt att få till, få till en bra spelfilm. Precis. Men ändå i alla de här går jag tillbaka lite då och då. Ja, kanske inte Super Mario Bros den här typen. <laughs> de Super Mario Bruce. Bruce. Alltså, jag, måste, jag måste, det här är ett sidospår, men varje gång, du, varje gång någon av er säger bru, Bruce, så tänker jag, visst är, det, visst är det att hitta Nemo? Ja, jävla. Sajen som heter bru Bruce. My name is Bruce. Hello, Bruce. <laughs> jag tänker på den scenen varje gång. Oh. Oj, förlåt. Men jag tänkte så här innan vi avslutar här Om ni fick välja en film av de här Som ni tycker man ska se Och en film man absolut ska hålla sig borta ifrån Vilken väljer ni? Håller borta ifrån Super Mario Bros <laughs> <Ja. laughs> Och för er som gillar Hjärndöd action Så Doa och Doom mm. ja, jag, jag vill faktiskt. Nog faktiskt, ja, jag vill nog faktiskt Hålla med om dem det, det är det är seriöigt, man är lite halvbakes på en söndag Vad fan vill jag se ah, Doom eller Doa ja, Precis, precis. Jo, men dag om man så... bara ligga och slöja i soffan till Ja det är det ju men, men man ska ju komma ihåg att man får inte tillbaka De där en och en, och en halv nej, två timmarna Men vad gör du med den en och en halv två timmar Ja, ja precis, du precis. Har du ändå någonting annat planerat Om man nu ska kalla bakfylla ja. planerat Men så kan du lika bra titta på Någon av dem, det kan man ju Ja, ja faktiskt Max Payne är väl också helt okej okay att för det, den, den är inte så svår att sätta sig in i. Nej, precis. Precis. Jag håller nästan med. Jag väljer precis, kolla inte Mario Bros. Bruce. Mario Bruce. Eh, sen håller jag med om Dead or Alive. Men sen väljer jag också Stay Alive tycker jag att man kan kolla in faktiskt. Mm. Jag tycker ändå mm. den är helt okej okay och intressant. Den gör någonting. Mm. Men det var Dagens ämne. Sen ja, var men vänta, vänta, vänta. Jag har en, jag har en fundering till. Nu har vi ändå pratat, många av de här tillfällena är ju många när man ska springa och skjuta och greja och dona och yes. försöka överleva och skit. Och vilket av alla, alltså vilket vapen skulle ni armera er med om ni skulle vara med i någon av de här filmerna när ni måste försvara er? Det du ställde igår var ju Angående Doom Ja precis, det var ju för att jag tittade på just mm. den då Men mm. och då fastnade jag lite i just det här Om man skulle vara i den situationen mm. Vilket vapen skulle man Eller vad skulle man liksom Packa på sig om man säger För att försöka överleva Ja alltså skulle, skulle, skulle det vara Doom-vapen mm. mm. Så är det ju antingen Chain Gun eller Super Shot för, ja. för min del Ja. Jag älskar supershotgun Ja, den, ja den, är, den är bra Det är faktiskt en sak jag tänkte på också där är dum Vart i helvete Alltså För det var just därför jag kom på den frågan Vem kom, Kommer på att ta med sig en minigun ja, och Den är inte direkt liten på? Nej precis det måste ju väga typ så här 40 pannor Och springa runt bära på och om monsteret är snabbt och kan hoppa runt och springa, hur i helvete ska du lyckas? När du trycker på avtrycka med en chain eller minigun så ska den ju först, först reagerar den på att först ska den börja rotera. Ja, exakt. Och så efter ett tag sedan när den har roterat, då kommer den där just piggen och tätt, tätt, tätt, Så det tar ju ändå 4-5 sekunder för dig att börja skjuta med en chain Ja, du är ju stendöd innan ja, den lägen ja, ja. ens har Precis. släppt iväg en men, men, har man väl fått igång den så är det ja. <laughs> ja, Jo, det håller jag med om, absolut. Ja. Det som står framför dig är ju dött. När ja. du släpper så det är samma sak med tukar. Super Shotgun också. Ja, två pipit, sant. så du måste hela tiden öppna upp den. Två nya, stäng, ja. pang, pang, två nya. <laughs> ja, jo, så det är sant, sant. Men jag gillar dem fortfarande, jag gillar dem som fan. Ja, jag var också med för jag tänkte ju direkt när vi, du sa Doom där ja. Och jag spelar ju ganska precis äh, Doom 1 här mm. ja. Ja. Och jag kände, det enda jag kom tänkte, det var den genom hela spelet och det var Hagelbrakan Ja, de är, alltså det, det är ju faktiskt, det, det är, jag håller med, Hagelbössa är fan bästa Ja, jag älskar den Det är ju bara, bara rikta och trycka av, <laughs> ja. så borde man ju Nej. träffa någonting The sound effects, så <laughs> <It's awesome. laughs> <laughs> ah, so måste Ja, det är bra ha att ha inlämnat så, Niko. Ja, det är bra. <laughs> jag tänkt på så alltså, ni förstår vad jag menar. Jo, så alltså, det, det där skulle vi också kunna göra ett avsnitt av. Vapen. Bara tv-spelsvapen. Ja, ja, det absolut. skulle vara häftigt. Det Så, att, vi, vi så håll de rören öppna, lyssnare, så kanske <laughs> ni får ett sånt avsnitt. Ja, precis. Mm. Vi har ju planerat att köra några år framöver förhoppningsvis. Precis. För där, där kan man ju ha liksom, man men, tio bra vapen var och tio dåliga vapen som man aldrig skulle använda. Mm, precis. Nej, precis, precis. Så att det, det finns ju en hel del att gå igenom. Så att vi har ju en hel del planerat också. Så att, uh... Ja, precis. Och det kan ändras så det kan komma mer. Så... Nej, men det var bra, bra tänkt där. Och är det, är det någon mm. som skulle fundera på vad för vapen man inte ska ha med sig när man var ute och ska jaga saker som är lite snabbare än själv då kan man ju titta på Doom. För det är ganska bra exempel på det. Absolut, att alla vapen absolut. är stora och klumpiga. Ja. Yep. Det... <laughs> men du måste ändå få ha ett stort och klumpet vapen. Ja, jo, men det är sant, det är absolut. Men de här snubbarna springer ju bara runt med det vapnet. liksom. Ja, precis. Så att, ja. Nej, ja, det är Super Shotgun eller Kengan. Du då, vad skulle du vilja färna? Ja, men jag, jag skulle, jag, jag, men jag skulle nog, jag kör äh, hagelbössa jag med. Men jag ja. skulle vilja ha ett. Äh, vad heter det? Ett pumphagelbass. Man kan ha lite flera skott än två. Ah, skott ja, ja, ja. Mm. Man kan liksom bara släppa iväg ett par i alla fall. För då kan man ju missa någon gång och sådär. Och då är det bara släppa iväg en kula till. Liksom. Precis. Ja, men Det är bra. ja eh, Ska vi gå vidare då? Ja. Det vi har det. ju fått en eh, lyssnafråga här. Ja. Oh. så oh. vi tar upp. Trevlig, trevlig. Och det är från eh, Fredrik Boffe Eriksson som skrev på Facebook. Hej Boffe! Boffe, hej. Hallå! Första frågan han skrev... Vem skulle vinna? Batman eller Deadpool? Deadpool. nej Färdigt. Alltså, inte Deadpool nästa fråga. Deadpool är ju sjukt seg att få dö på. <laughs> uh. Ja. Alltså du kan ju stort sett göra vad fan du vill med Deadpool. Han bara säger ja jag har lite svärd i kroppen. och jag tyckte vi konstaterade att Batman var ju ingen superhjälte. Så att jag menar han har ju inga superkrafter. Alltså borde han dö rätt fort. Nej äh, jag, jag, jag, jag håller på Deadpool. Faktiskt. Jag oh är ju... yeah. Jag, jag håller faktiskt på Deadpool. Oh yeah. Deadpool självläker. Mm. Alltså med, med, han självläker ju för fan ännu snabbare än vad, vad Wolverine gör. Ja, ja precis. Vad tyst du upplevde, Nej, men nu har ni sagt vad ni tror. Nu kan jag säga vad som är rätt. Yes. <laughs> ja, ja, ja. Och det är ja. klart att Batman vinner. Varför? Lyssna noggrant, barn. Ja, ja, ska jag ja, absolut, absolut. Det är ju så att Batman kommer inte att dö på Deadpool. Batman kommer noggrant att läsa av Deadpool Sen kommer mm. han bygga en cell som håller kvar Deadpool För Deadpool kan ju, oftast när man ser hon, han kommer ut var som helst Men om det är någon som kan bygga en cell som håller kvar Deadpool Då är det ju Batman Fast han kan ju inte studera Deadpool Och få fram Nej. ett mönster För att det finns inget mönster <laughs> allt han behöver reda på är Hur han kan är jag hålla obräknelig. fast det. Ja exakt, alltså, det, det är så oberäkneligt Så det är löjligt Nej, åt det, det, det att, om, man, om man bortser från det här och kollar jag jättestora fickor Jag kan inte trolla fram vad som helst som är rålöjligt <laughs> Med den förbannade Deadpool Okej okay, att han kan ta stryk som Wolverine Men plocka fram en hopporg ur fickan Nej skjut dig själv <laughs> Men så dör han ändå inte Men, sen så kommer vi till striden Ja Och det är där att där kom, Batman, han är världens Han kommer på något sätt ta ner Deadpool Och vi har sett förut att Deadpool Han har blivit fångad tagen jättelätt Han åker ja. på stryk ja, jättelätt ja, Precis, för att han vet att han kan ta stryk Det spelar ingen roll ifall han, ifall han åker fast För han kommer alltid ta sig lös Ja Och, ja. Han kommer, och, och Deadpool har ingenting som säger Döda inte en annan människa Nej, exakt. Nej, han men, kan lycka upp det här. Jag, jag, jag, jag tror att Batman kommer, kan bygga en cell. Som, så fort nej. han har fått ner Deadpool, nej. tagit honom, då har nej. han fast. Alltså, du ska han bygga en, en, en, en cell i flera, flera år. <laughs> ja, och... det gör han ju. Kolla, han har ju byggt stål. Tro, tror, byggt... tror, tror inte du att Deadpool har fått reda på det och, om de nu hade varit i samma universum? Nej, Ja. Deadpool han, är inte smart karaktär. Hade... Han är, han är ju sjukt smart, nej. det är det han är Deadpool har flyt Nej, nej, nej, nej. Oh, nej. nej. Inte. nej. Han, Det är nej. kul att ni ja, försöker, jo. men jag gör han, han, han, han har beräknat flyt Nej, nej, nej Han har beräknat flyt jag säger ja, det han, det. han kommer att vinna, nej. utan problem nej, nej, nej, nej, han, men... han, är, han är i det stora hela odödlig ja, det, Han det. åldras inte Nej. Precis, han skulle kunna sitta i Batmans jävla cell Till Batman, Just Batman är död. Ja, då kan sitta och då, bara vandrar, då, då vandrar han ut sen bara Nej, ja, men, för då kan han sitta MP. där Och prata med sina Ja, men då har huvud. han ju vunnit Ja, då är Batman död, då har jag vunnit Deadpool lever ja, Då kan inte ja, ligga där i sin ensamma grotta Och gå nej, sakta in i Nej Deadpool han, han, han tar sig ut Nej, ja. Nej. Jo, God, jo, jo. Oh. Alltså, det gör han Vi, vi kommer inte komma någonstans Nej, det här. kommer vi inte göra Ni lyssnare kan ju skriva in och, vad ni <laughs> tror Håller ni med mig som har rätt Eller håller ni med på de andra ja. som tror vänta, vänta, att vänta, jag har en att är grej väldigt ja, Jag har en grej till här Få, är, är Robin med i fighten? Men Robin, vad ska han nej. göra? Okej, okay, jag bara tänkte annars... För <laughs> då, Cable kommer ju bara tillbaka in, från framtiden och hämtar ut honom därifrån sen. När, ja, när Batman är död. Nej, nej. Eller så bara Frågan Cable var hjälp... Deadpool mot Batman. försöker. Hur mycket hjälp får inte Batman från alla andra runt sig? Ja, exakt. Han, behöver Utan... inte, han vill inte ha någon hjälp från de andra. Men ändå så, ändå så tar han ju hjälp från i stort sett alla? Ja för att alla är så jäkla krävande, kan ni inte bara låta Bettman vara i fred? Hahaha! <går> <går> Livet på <går> <att de> <går> Nej men nu kommer vi vidare, vi kan inte komma vidare, vi kommer tjata fram och tillbaka på exakt samma svar Red Bull vinner, bra Nej. nu kan ja. vi gå vidare eh, Nästa fråga han ställer, han säger Tänk dig fråga, har ni provat nya Windows 10? Om ni har, vad tycker ni, och har ni stött på några buggar? Är någon av er som har testat Windows 10 eller? Nej. Uh. Jag. Nej, jag tror inte det. Jag fann inte ens eh, helt införstådd i vad jag har för något på nya datorn. <laughs> jag kan fan. ju säga så här att jag har 0 och jag är en konsolspelare. Jag har knappt koll på vad min data är kompatibel <laughs> med. Jag har Windows 8 för att det följer med datorn och jag kommer nog inte byta på ett bra tag. Men jag har hört att lite om har Windows 8 ska väl ha gratis rätt till 10. Ja, ja, ja kanske. Det ska de. Ja. Då kanske jag får den framtiden att jag skaffar mig då, då, då, Du går in på ja, men Microsofts hemsida då Jo ska precis, du, och det har, men det har, jag har hört att det ska vara väldigt lång väntetid på det Men man ska kunna ja, för, kringgå klar. det systemet och få det på en gång tydligen IGN har tydligen, man kan söka Windows 10 och få reda på hur man får ner det på en gång För ja. er som vill mm -hmm. mm. Men jag har hört lite, för jag har inte så koll på Windows 10 Men jag har hört att Windows 10 är lättare och snabbare att använda än Windows 8 mm. Okay. Men jag har också hört en varning att Windows 8 är bättre på touchscreen just nu så har du tänkt att skaffa Windows 10 till touchscreen så vänta ett tag tills det har kommit lite patchar. Okay. för det okay. funkar tydligen inte alls lika bra mm. nej, nej men tyvärr så har jag inte jag har inte själv testat utan det här är vad jag har hört mm. nej om inte annat eftersom att du har 8 och jag tror att jag har 8 på min faktiskt så misstänker att vi kanske kommer att ha 10 om ett tag, så då kanske vi kan ta upp det då igen. Ja, precis. Så småningom. Vi får se. Ja. Men om, är det någon som vet lite mer om Windows 10 kan du skriva in så kan vi ju ta upp det nästa gång. För ja, om precis. det är folk som är intresserade. Men, ska vi gå in på sista då? Som är fem frågor. Fem frågor! Ja! För Danne är nog sugen på att komma om nu efter sin mm, storslagna mm, omgång mm, förra jag gången. Jag ville ju bara ge en Precis. Like. Fannan har ju 6 poäng och Dan oh. har fem poäng, så det är nära, det är nära. Ja, uh, yeah. ja. Yeah. är folket redo? det är bara köra, ja, det är bara köra. Och kör, som kör, var det den kör. som leder får ju första frågan, så det går ju till dig Fannan. Ja. Oh. I filmen Alien från 1979 så spelar Sigourney Weaver karaktären Ripley. Med mm. Ridley Scott har berättat att utöver Sigourney så fanns det en till person. Som har tänkt till rollen som Ripley. Vem? A. Meryl Streep. B. Jamie Lee Curtis. C. Catherine Zeta-Jones. Eller D. Carrie Fisher. Ja du. Ejjjjj. Det blir jag med. A. Du säger A. Meryl Streep. A. Ja, du... Alltså för mig står det ju mellan Carrie Fisher och Jamie Lee Curtis. För båda var ju jävligt kända just i den svängen då Alien kom. Mm. Uh, I och med Jamie Lee Curtis, det var ju Halloween. De fick sitt stora genombrott. Precis. Mm. Uh, och uh, ja, Carrie Fisher vet ju alla vart hon har varit med i. Star Wars, Princess yes. Leia. Yes. Mm -hmm. Uh, men jag vill nog fan säga. Carrie Fisher faktiskt. Du säger det, Carrie Fisher. Mm. Och rätt svar var. Eller är. Ja, Meryl Streep. Oh, oh, oh, oh. Det var det. Oh, yeah. Oh, yeah. Men tänk oh, dig Meryl yeah. Streep som. Som Ripley att. Alltså, <laughs> Meryl Streep. Till dess att. Meryl Streep. Till Meryl Streep. Till dess Klass inom skådespeleri Eller något sånt där ah, Så ja. båda, de var hängde mycket tillsammans Och båda blev tydligen Var tänkta ju, till rollen som Ripley Det hade ju varit helt fel Ja, de valde <laughs> rätt kan man säga Ja, verkligen Tack och okay. riktigt för det <laughs> Fråga nummer två, det går till dig Danne Yes Supermans alter ego Clark Kent Jobbar som journalist på The Daily Planet Tillsammans med mm. Lois Lane men vem äger The Daily Planet? A. Oliver Queen B. Perry White C. Bruce Wayne eller D. Lex Luthor Daily Planet ägs av B. B. Perry White Fanan. Mm, ja... Ja... Jag vill nog faktiskt också säga B, tråkigt nog. Du säger B. Mm. Perry White. Och rätt svar är C, Bruce Ad... Wayne. Jaha! Ni är Vem väldigt hade... nära. Det har jag jävla aning om. Ja? Ni är väldigt nära för Perry White är editor-in-chief. Så det är det. Så ah, ni är väldigt nära. Han är ju bara chef, precis. Jag visste att jag kände igen namnet. Ja, Bruce var. Wayne är just. Han är nu... lite Luren i <laughs> frågan. Ja. Jag gjorde det lite svårt där. Bruce Wayne äger just nu The Daily Planet och Lex Luthor har tidigare ägt. Precis. Ja, men Daily det visste Planet. jag att han har ägt. Precis. Men... Sen ja. sålde han det till eller en annan snubbe köpte och Bruce Wayne köpte det av den andra killen där i mitt mellan. Ja, det ja, du ser <laughs> Så du menar att om de börjar slåss då kan han sparka av dem. Ja, <laughs> no, you don't get kan man Okej, fan, är du med? Ja. Stålmannen, han bara, fuck you Och så flyger han hem till krypton Eller just det, den finns inte <laughs> You're chit cheat me Okej okay. Ja. vilken av de här musikerna Har inte ett eget tv-spel A, 50 Cent B, Michael Jackson C, Wu-Tang Klang Eller D, Lady Gaga C C. You ja, 50 cent har jag absolut Danne har du någonting du vill säga? Jag vet att Michael Jackson och 50 cent har Ja Det vet jag ju Så att det är C eller D Precis som jag har spelat Michael Jacksons Fan heter den då? Skitsamma vad den heter Uh, jag säger det. Du säger Gaga. D, Lady Gaga. Vad sa jag innan du säger svaret? Du sa C, Wu-Tang Clan. Ja, ah, just det, ja. Ah. Och rätt svar är... D, Lady Gaga. Ja, I FAN! Mm. Mm. Ni hade ju Den helt rätt, bra. 50 Cent gjorde ju 50 Cent Blood on the Sand. Yes. <laughs> Michael Jackson <laughs> gjorde ju Michael Jackson Moonwalker. Ah. Yes. Och Wu-Tang Clan gjorde Wu-Tang Shaolin-style. Eller ja, Wo-Tag, of the pain, det här det precis. Och det är då ett Han... fightingspel till Playstation 1. Han hade ja, det är förmatt gott. det var någon. Och... Nu har ni ett 1 här i frågestunden när vi går in på mm, fråga 4. 7, 6 Då ska vi se, då går vi in på Danne som svarar först då. Mm. Alla vet att i Star Wars-universumet så heter Han i efternamn Solo och Luke heter Skywalker. Men vad heter Leia? A... A. Amidala B. Skywalker C. Organa eller D. Windu Organa Organa hon, hon... Ja, ja. A, Och förhärnan, vad tror du? Åh... Oh. Ja... Alltså Dannes svarar ju med väldig precision där, alltså mm. Vad sa du att de hette då? Vad sa åh. Var... A. Amidala ja. B. Skywalker C, Organa, eller D, Windu? <skratt> Windu? Mm. Uh, ja... Mm. Då tror jag på uh, A. Du tar A, Amida. A. Och rätt svar är... C, Organa. Helt rätt. <skratt> ah, Egentligen så är hon ju en Skywalker från första början. Anakin Skywalker är pappa. Men han, hon är också en Amidala. Herr Padme Amidala är ju mamman. Precis. Men hon blev ju adopterad av senator Bail Organa. Ja, yes. det var det för Danne var lite på väg i, mm. tror jag. Åh! Oh. Dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, Vad är uh -huh. jag Och Windu, det är från Mace Windu. Han yes. som är spelad av Den Samuel enda... L. Jackson i filmerna. Oh. Den enda Jedi med rosa svärd. Mm. Varför har han rosa? För att han ville ha det. Aha, det, var, det var hans krav att få vara med i Star Wars, Samuel L. Jackson. Okej. Okay. Jag ska ha rosa. Mm, precis. <laughs> bara, ja, visst. Okej, okay, ja. Yes. Okej, sista frågan Och det är du först, fanan Ja. Oh. Det finns en what-if-berättelse från 1997 oh. Där Peter Parker inte blir biten av en radioaktiv spindel Utan av ett annat radioaktivt djur Vilket oh. Oh. A. Kamel <laughs> B. Får C. Myslog Eller D. Åsna Jävligt lustigt. Ja, jag, jag vill se en radioaktiv kamel. Skulle jag, jag skulle vilja se vad Peter Parker blir om han blir biten av en radioaktiv kamel. Han kan suga i sig allt vatten i hela New York eller något sånt där. Jag vet inte riktigt vad det ska vara bra till. Eh, vad sa du? Kamel? A. Kamel. B. Får. C. Myslok. Eller D. Åsna. Myslok skulle det vara häftigt också. All tunga han får då bara. Uh, ja, men jag säger myslok. Du säger C, myslok. Ja, oh, yeah. ja. Och Danne? Jag vet inte varför. Men jag, vill, jag vill att han ska bli biten av en Åsna. Du tar det Åsna. <laughs> ja, Och rätt svar är B får. Jaha, vad? Där hade vi kallat det. Annars så så bara. Woof Woolly På covern ser man honom omringad Av får Och så går han där på alla fyra Och så har han, det är Peter Parker Fast han har, se det här ullet I mitten av kroppen Så han är fårboj, eller sheepboy. <laughs> men det gjorde det här väldigt intressant för det står just nu 7-7 i förvågor. Jaj, men 7, 7 nu. Vem fan kom på den idén? Ja, men vänta, vi kör en våt er vad ska han bli? Oh, nej, inte kamera he, heller. In. Inte kamel, inte åsna För det är inte coolt nog bara, men... Oh look, it's the mighty um, uh, Whatever that is ja, alltså, Man kommer precis. där Kloppet upp, kloppet upp, kloppet upp äh! klop up, klop up. Alltså jag kom inte på hur jag skulle ställa den här frågan Utan Nej, att förseja mig det. Så ja. jag sa det, jag skrev ner får Och så sa jag till min tjej Säg till dig djur Ja, oh, kamel huh? Tack Ja, oh, en till. Myrslok. Ja, oh, tack. Åsna. Oh, oh, oh, perfekt. <laughs> Jag tänkte, ingen av dem här makes no sense. Uh, det är så. Han blir biten av en myrslok. Det gör du fan jävligt bra för de har inga tänder. Nej, nej han kan ju bli blivit slickad i ögat eller... Så. Vem vet. Man vet aldrig vad den snabben kan ta vägen. Uh, uh, yes, yes, Min jävla gud alltså. uh. Men det här var dagens avsnitt och ni lyssnare, ni skickar som vanligt in frågor, om ni vill vara gäst vad ni vill att vi ska prata om allting till swinnerdgate.gmail.com eller gå in på Facebook-sidan och skriva där som vanligt, det vet ni vid det här laget Dan och Färnan, tack så mycket för det här avsnittet Tack tack Så hörs vi nästa avsnitt igen Adios. Ja, det gör vi Ha det gött Jingli. Hej Hallå.